A a a Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man bi ihsanin ila yawmin din. Sva slava i hvala pripadaju samo uzvišenom Allohu. Neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom doliko je. Neka su salovati i salamina Allahog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alihi sellem na njegovu častnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Uzvišeni Allah je poslao svoga poslanika vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam predsudnji dan kao onoga koji donosi radosne vijesti i onoga koji opominje. Poslao je u vremenu tmina, zabluda, nevjere. Pa je uzvišeni Allah njegovom poslanicom obasjao tu zemlju nakon što je bila ispunjena tminama. Uzvišeni Allah je njegovom poslanicom ujedinio ljudska srca nakon što su bila daleko jedna od drugih. Uzvišeni Allah je njegov, njegovom poslanicom izveo ljude iz robovanja ljudima u ropovanje njemu Allahu džellewala jednom i jedinom. Kada je Allah džellewala upotpunio svoju vjeru i time upotpunio svoju blagodat prema ljudima odabrao je svoga poslanika Muhammeda s.a.v. za sebe. Uzeo ga je sebi, uzdigao ga je sebi i priključio u najodebranije društvo. A on, poslanik Muhammed s.a.v. prije nego li je preselio, prije nego li je otišao sa ovoga svijeta, ukazao je na svako dobro odstaknuo na svako dobro, upozorio na svako zlo, zabranio ga. Ništa od dobra nije bilo, a da nije poslanik alihi salatu o salam ukazao na njega. Ništa od zla nije bilo, a da poslanik salatu o Sallam nije upozorio na njega. Pojasnio je sve, ostavio je svoj umet, ostavio je svoj narod na jasnom putu, čije su noći, jednako vidljive kao i dani. Nakon smrti Allahovog poslanika, salallahu alaihi wa sallam, vjeru su stali širiti, pronositi njegovi vjerni drugovi, ashabi, radijallahu anhum ajmein, ashabi koji su bili najčišćih prsa, najčišćih srca, najvećeg znanja, najboljeg imana, oni koji su bili najljepšeg ahlaka ponašanja, Oni koji su najmanje se prenemagali i pretjerivali u vjeri. Ashabi takvi su pronosili vjeru, širili vjeru onakvu kakvu su naučili od Allahog poslanika wasalam, preko Đibrila od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I oni su svojim znanjem, svojim vjerovanjem, čvrstim vjerovanjem, svojim lijepim ponašanjem svojom pravednošću, svojom milostivosti, plijenili ljudska srca, osvajali Allahovom voljom ljudska srca, širili vjeru. Takvu vjeru prenijeli su na sljedeću generaciju, kaže se tabiini generacija koja je došla nakon njih. Takvu vjeru kojoj su se podučili od Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu islam, prenijeli su na narednu generaciju. Govorili su im: "Ovo je ugovor našeg nabi do nas, a ovo je naš ovako naučili vjeru od poslanika Salocam i mi ovako prenosimo vjeru vama. Istu tu vjeru koju je takle poslanik Salocam njima dostavio preko Džibrila od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim tabiini su nastavili njihovim putem Zadovoljili se sa onim što su naučili od ashaba. Dosljedno su ih slijedili u praktikovanju i dostavljanju vjere. Njihov lanac vjere, zlatni lanac vjere je bio oni, tabiini, ashabi, Allahov poslanik preko Džibrila od Allaha Đalla, od Allaha Đalla Vala. Zatim su oni, taj lanac vjere, dalje proširili na sledeću generaciju. Kaže se, tabi tabiini. I oni su na isti način, kao i njihovi prethodnici Tabini, kao i njihovi prethodnici Ashabi, praktikovali vjeru, držali do vjere. Vjera im je bila najsvetija. Bili su zadovoljni s onim, čime su bili zadovoljni njihovi prethodnici Ashabi i Tabini stajali su tamo gdje su stajali njihovi prethodnici govorili su onako kako su govorili oni radili su onako kako su govorili radili njihovi prethodnici bili su zadovoljni i bilo im je dovoljno ono što je bilo njihovim prethodnicima dovoljno i takvo vjeru tabine su ljubomorno čuvali i dalje je pronosili međutim, nakon te treće generacije tabita vina počele su dolaziti Grupacije počele su dolaziti generacije koje su sa sobom donosile mnogo šta. Tada kao što vam je poznato dolazi i do širenja islama. Dolazi do prihvatanja islama od ljudi koji su ranije imali razna uvjerenja. Međutim ta uvjerenja mnogi od njih nisu ostavili nakon primanja islama već su donijeli u islam. Tada se pojavljuju besplodne rasprave. Tada dolazi do cijepanja umeta. Mohameda sallallahu alih sam, dolazi do cijepanja muslimanskih redova, safova. Dolazi do pojava brojnih grupacija stranaka koja je bila zadovoljna svaka od njih, bila je zadovoljna s onim, s onim na čemu je. Tada dolazi dakle i do mnogih učenja koja utiču na tumačenje Kur'ana, na odbijanja sunneta, na izvitoperena učenja. Tumači se Kur'an pogrešno, sunnet se odbija, zadovoljavaju se Kur'anom i sl. Međutim, i u tom vremenu, kasnih generacija, pa do današnjeg doba i do sudnjega dana, postojaće skupina koja će biti na onome na čemu su bili ashabi tavini, tabi tavini. Njihovo postojanje zagarantovao je Allah preko svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Njihovo postojanje zagarantovao je Allah preko svoga poslanika Muhammeda alihi wasallam jer je došlo u vjerodostojnom hadisu. Kod Bukhari je muslima i kod drugih da je rekao vjerovijesnik alihi salatu wa salam La tezalu taifetun min ummeti, zahirine alel haq. Neće prestati postojati skupina iz moga ummeta jasno vidljiva na istini. Hatta te kume saa, sve dok ne nastupi sudnji dan, vahum zahirun, a oni će biti vidljivi, oni će postojati. U drugom citatu stoji neće im nimalo nauditi oni kojim se budu suprostavljali ili oni koji se odvoje od njih ostave ih same. Neće im nauditi. U svakoj generaciji do današnjeg doba pa i do sudnjeg dana postoja će ta skupina. Koja je ta skupina? Jel to baš ta skupina na kojoj je bio Allaho poslanika alihi salacom ashabi tabiini, kasnije jeste pojasnio je poslanik salallahu alihi vaselama u drugome hadisu poznatom hadisu i doće njegov spomen često kada govori o podjeli umeta na 73 skupine pa je rekao da će svaka od tih skupina da će sve te skupine ući u vatru osim jedne kada je bio upitan za tu jednu rekao je hi men kane ala misli ene To je ta skupina koja će biti na onome na čemu sam ja danas i moji ashabi. Ova predaja govori o završetku ummeta, o završetku naroda, o završetku dunjaluka. Pred završetak dunjaluka postojaće toliki broj skupina jedna od njih dakle postojaće će svo vrijeme pa čak do sudnjega dana jedna od njih bit će ona na čemu je bio poslanik Muhammed Alihi Salvatusam i njegov jazhabi tada tema ko su selefije A? ko su selefije zašto se tako zovu zašto se tako određuju kakvo je njihovo učenje imali ih i danas jesu li oni pozitivci ili negativci trebali biti selefija ili ne treba Kao što im poznato svako priča o tome, pa i mi. Za ove ljude kaže se da su Selefije. Arabski termin jeste Es-Selefije. I ovaj termin dolazi od riječi selef U arapskom jeziku se kaže Es-Selefije, sad teštidom, jeli? Kod nas se kaže Selefije. Dolazi od riječi Selef. Riječ Selef spominje se u Kuranu na osam mjesta. Riječ Selef spominje se u Kuranu, na osam mjesta. Spominje se u značenju arapskog jezika. Ne spominje se terminološko značenje. Spominje se etimološko. Na osam mjesta u Kuranu. Spominje se u Surij al-Bekare 275. majtu, u suri Surij Nisan na 2 mjesta 22. 23. majtu, u Surij al-Majda 95. majtu, u Surij al-Nfal 38. Majtu, suri Yunus, majtu, u suri al-Junus 30. ajtu, u Surij al-Zuhruf 56. majtu i u Surij al-Haka 24. majtu. Ako bismo se vratili na ove ajete i pogledali značenje riječi Selef, vidjeli bismo dakle na svih ovih osam mjesta u Koranu da riječ Selef ima značenje onoga što je prethodilo vremenski. Ono što je ranije se desilo, ono što je ranije, ranije bilo. Pa tako, kaže Allah u suri Zuhruf, 56. majetu, فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا lil لِلْآخِرِينَ Pa smo ih mi učinili prethodnicima i primjerom drugima, kasnima. O kome Allah govori u suri Zuhruf ovdje, o ovom majetu, govori o Faraonu i njegovom narodu. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da Faraon i njegov narod prethodi drugim nevjernicima u vatri. Da uđe prije svih, i kao što ne poznato je tako, da se on, Faraon i njegov narod ujutro i na izlažu u kaburu vatri. Ujutro i na veće. Allah djel lavala učinio Faraona i njegov narod da prethode, da ranije prije svih okuse i da budu mesel, da budu primjer svima kasnije nevjernicima. Hoćete da budete, da se kažnjavate na takav način, bojrum izvolite. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ma'ida, 95. majtu. A'fallahu amma selefe minkum, vomen aade fejentakimullohumina. Allah je oprostio vjernicima ono što je prethodilo što su uradili u džahilijetu, što su uradili u neznanju. Ha? Allahu amma selef. Allah je oprostio amma selef ono što je prethodilo. Riječ selef ima značenje onoga što je prethodilo. A ako se neko opet vrati onome što je zabranjeno, tada će ga Allah kazniti. Dakle, ako bismo se vratili na svih ovih osam ajeta, vidjeli bismo da riječ selef ima značenje onoga što je prethodilo. Isto tako, u hadisima se ova riječ selef spominje mnogo I ima isto značenje. Mimo ovog značenja, ono što je predhodilo vremenski, spominju se još druga značenja koja se opet vraćaju na ovu. Pa tako, u vjerodostvenom hadisu, koji govori o smrti Allahovog poslanika alihi salatu esalam, spominje se kada je ušla Fatima. Fatima, kćerka Allahovog poslanika alihi salatu esalam i kada je on ustao, dočekao je, zatim je stavio pored sebe, rekao joj je svojoj kćerci mislim da će mi uskoro nastupiti smrt osjećam smrt i ti ćeš biti prva iz moje porodice koja će mi doći ti ćeš prva od svih mojih prva doći za mnom umrijeti zatim kaže a divan, divan li sam ja tvoj prethodnik kaže poslanik Alihi Salosam svojeg tjeci wa ni'ame selefu eneleki a divali sam ja prethodnik tebi. I u um, brojnim drugim hadisima, ako bismo se vratili, stali voti što nam nije toliko cilj, jeli, ima značenje, dakle, onoga što je prethodilo. Eh, što se tiče riječi selef u šerijatu, terminologiji, kažu učenjaci da se može govoriti o selefu kao nekakvoj vremenskoj odrednici, dakle. Ko je Selef? Ako bismo govorili vremenski nastojili da ograničimo Selef, kažu to su ashabi, tabijini i tabitavini. Ovo što sam malo rekao na početku. Kakvu su vjeru imali? I to je bitno. Od koga su učili vjeru? Jeli njihov lanac bio negdje prekinut ili je bio spojen i to je bio zlatni, najzlatni lanac? od Allaha djelavala preko Džibrila do poslanika Muhammeda alihi sallacom. Ashabi direktno sve što im nije bilo jasno pitali su, prisustuvali su objavi, slušali su objavu iz plemenitih usta Allahovog poslanika alihi sallacom, podučavali se direktno, gledali praktikovanje kuranskih hajeta, primjenu u praksi. Zatim su, kako sam rekao, ovo smo naučili od poslanika, ali i se locam, ovako vam dostavljamo vjeru. Tako prenijeli na tabine i oni kasnije na tabi tabine. Pa se kaže, selef jesu ashabi tabini tabi tabine. Većina učenjaka kada govori o selefu i želi vremenski da ih ograniči, koji su to koji su prethodili, kada su to prethodili, kažu ashabi tabini tabi tabini. Allah u poslanika alihi salatu sam je njima, nikome drugom, posvjedočio dobrotu, superiornost vjeri, nad svima drugima. Nije meni i tebi, ovome ili onome, već njima. Pa je rekao u vjerodosljnom hadisu kod imama Bukhari od Imrana ibn Husayna, rekao je Allah u poslanika alihi salatu sam, kajru nasi karni, thumme aledhina jelunahum, thumme aledhina jelunahum. Najbolji ljudi, ha? Ha? jesu oni, jeste moja generacija, ashabi. Zatim oni koji će doći nakon njih, zatim oni koji će doći nakon njih. Kaže, najbolji ljudi jesu moja generacija, zatim oni koji će doći nakon njih, zatim oni koji će doći nakon njih. I Allah jel vala ihvali. Pa kaže, u oma poznato majtu, sto to majtu sura, ettaube, wassabiquna min minal muhađirina wal ansar. I... Oni koji su prethodili prvi muhadžiri i ensarije walladžinattabahuhum bi ihsan oni koji su islijedili u dobro radijallahu anhum waredwanuh Allah je zadovoljan njima i oni su bili zadovoljni njime ni Allah rekao za mene ni Allah rekao za tebe za ovog ili za onog rekao je za njih wa'adallahum jannatin i pripremio im je genetske bašte težri tahtahal anhar kroz koje teku genetske rijeke Oni mati će ostati vječno i to je zasigurno ogroman uspjeh. Ovom selefu Allah dželle je posvjedočio da je zadovoljan njima. Posvjedočio da je za njih pripremio dženetske bašte. Allahov poslanik alihi salatu selam posvjedočio im je khairiyet, posvjedočio im je dobrotu. Posvjedočio im je superiornost nad drugima uvjeri. Abdullah ibrahim esrud radijallahu talam, plebni ti ashab, kaže ko želi nekoga da slijedi, neka sledi, onoga koji je umro. Ako želiš nekoga da slijediš, slijedi onda onoga koji je umro. Jer za živog se ne može biti sigurno od iskušenja, da neće pokleknuti pod iskušenjima. Pa kaže, odma, ko su ti koje treba slijedi, kaže, to su ashabi, drugovi Allahovog poslanika, ali ih sallam, zatim kaže, oni su bili najčišćih srca, najvećijeg znanja. Oni su se najmanje prenemagali u vjeri. Njih je Allah. Njih je Allah odabral za drugove Allahovog poslanika, alihi sallisu. Da smo mi bili bolji nasbi Allah odabral, nije. Oni su bili najbolji ljudi pa na Dunja Pa je njih Allah odabral za drugove svoga, vjerovjesnika Muhammed Alihi Salatu sam njih je odabrao za pomogače njegove vjere za one koji će uspostavljati i širiti njegovu vjeru zato kaže Abdullah ibn Mesud znajte i priznajte im njihovo pravo znajte za njihovo pravo i priznajte im to pravo držite se njihove upute jer su doista oni bili na pravom putu imam šafija Rahim kaže za njih oni su iznad nas u svemu oni su iznad nas u svemu u znanju, u razumijevanju vjere, u imanu, u dobru i oni su razlog postizanja svakog našeg znanja. Da nije bilo njih. Da nam nisu oni dostavili ovo znanje, ne bismo ga imali ni mi. Oni su razlog naše upute. Oni su nam dostavili uputu. Kaže imam šafija prelijepi riječi na kraju. Njihova mišljenja su nam draža od naših mišljenja. Ha? Ono što su oni mislili To nama draže nego što mi mislimo. Prihvatamo njihova mišljenja, odbacujemo svoje mišljenja. Panam nam sve ove izjave, prije svega kuranski ajd, stoti ajd, suret, tebe, zatim hadis kod imama Buharije, po brojem 3650, zatim ova izjava od Abdullah i Mesuda imama Šafije, nam govori o tom drugom značenju selefa. Vremenski selef je su ashabi, tabini, tabi, tabini. A općenito, Selef je su svi oni koji slijede ashabe, tabine, tabi tabine u razumijevanju vjere, praktikovanju vjere, dostavljanju vjere. Dakle ideološki selef je su svi oni koji slijede ashabe, slijede Kur'an i Sunnet i razumijevaju Kur'an i Sunnet kako su razumjevali ashabi, tabiini, tabi tabiini. To je selef. Ha? Odatle dolazi i naziv selefija. Ko su Selefije? I ovo dakle nije govor tamo nekome drugom, ovo je govor da se ispitamo i mi, jesmo ja mi Selefije, nismo Selefije, trebali li biti Selefije il ne? Trebalo su odreći od toga il ne? Odavdje dolazi i naziv Selefije. Selefije jesu one koji slijede Kur'an i Sunnet i razumijevaju ga kako su ga razumijevali Ashabi, Tabiini, Tabi, Tabini. Generacije kojima je Allahu poslanik alihi sallam posvjedočio dobro. Oni koji slijede dosljedno, ne samo prizivaju i kažu mi slijedimo ashaabe tabine, a radi kako on hoće. On ili ona? Ne. Već dosljedno ih slijedi u praktikovanju vjere kako su oni praktikovali. Dakle, selefizam i selefije jeste pravac razumijevanja vjere kako su razumijevale prve generacije. Upitan je šejh Muhammed ibn Salih i Lusamina, rahimahullahu ta'ala, Par izjava, dakle, da čujete šta su govorili velikani. O Selefu i Selefijama. Upitan je Šehe ibn Sejmin, o Selefu i Selefijama. Pa je rekao, Selef ima značenje onih koji su prethodili. Tako, svaki onaj koji je prethodio drugom je njegov Selef. Zatim kaže, međutim, kada se općenito spomene termin Selef, tada se podrazumijevaju prve tri odabrane generacije. To su u arapskom jeziku, u hadisu kaže, Al-kurun, al-mufadbala. Dakle, odabrane generacije. Ashabi, Tabini, Tabitabini. Oni predstavljaju seraf sole. Često se čuje na predavanjima dobri predhodnice. Naši dobri predhodnici to su Ashabi, Tabini, Tabitabini. Oni koji dođu nakon njih i koji se budu povodili za njima, držali se njihovog pravca i oni su poput njih. Kogod dođe nakon njih, I bude se držao njihovog pravca, razumijevao vjeru kako su oni razumijevali, on je poput njih makar i došao mnogo, mnogo kasnije. Jer selefizam podrazumijao pravac kojim su išli selefu salih, Allah bio zadovoljan njima. Kao što je rekao Allahu poslanika Alihi Salocam sam, doista će se moj umet podijeliti na 73 skupine, svaka od njih će u vatru izužev Kada je bio upitan ko je ta skupina, rekao je, to su oni na čemu sam ja danas i moji ashabi. Pa shodno tome, kaže šehi Husemin, selefizam je ideološki pravac, te svaki onaj koji slijedi pravaca sahaba, tabina, tabi, tabina, u razumijevanju i praktikovanju vjere je selefija, makar živio u našem vremenu. U pitanje šehi Bin Baz, rahimahullahu tala ta o selefu i selefijama, pa je odgovorio selef su sljedbenici sunneta i zajednici. I ne ima smetnje da se čovjek pripisuje njima. Naprotiv. Kaže, treba da se čovjek pripisuje njima, jer su oni vjernici. Oni su najbolji vjernici. Oni su sljedbenici sunneta i zajednice, najbolji sljedbenici. Oni su ti koji su i koji slijede ashaabe. Oni vjeruju Allaha i sudnji dan. Potrebno je da se pripisuješ. Ti trvaš da se odrediš, hoćeš da slijediš sljedbenike istine ili da slijediš sljedbenike laži i neistine. Pa je potrebno da se pripišeš sljedbenicima istine. Međutim, zlatne riječi kažu na kraju še i bimbaz. Svaki onaj koji se pripisuje selefu, odnosno ashabima, tabi inima, tabi, tabi inima mora se boriti sa sobom da doista bude takav. A ne da to bude samo puko prizivanja, puka tvrdnja, već se mora boriti sa svojom dušom, kaže Šejbim Bas, da doista i postane takav. Da vjeru prazumijeva, shvata i je kako su praktikovale prve generacije. Upitan je šeht Džibrin, rahimahullahu ko su Selefije i ko je njihov vođa? Ko su Selefije i ko je njihov vođa? Pa je odgovorio, Selefije su oni koji nose u objeđenje Selefu salih ispravnih prethodnika. A to su prve tri odabrane generacije i njihov vođa je Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Oni nemaju drugog vođa. Njihovo vođa je Muhammed sallallahu alihi vasallam koji je spomenuo da svaki onaj koji bude na njegovom putu i putu njegovija shaba da je taj na pravom putu i da takav pripada spašeno i podpomognutoj skupini koja će postajati do sudnjega dana. Upitana je stalna komisija za fetve ko su selefije i šta vi mislite o njima pa je odgovorila ova komisija za fetve u Saudijskoj Arabiji, selefije su oni koji se pripisuju selefu, a selef su ashabi Allahovog poslanika alihi salatu osallam i imami pravog puta, imetul huda, iz prve tri odabrane generacije. Allah je njima bio zadovoljan i Allahov poslanika alihi salatu osallam je njima posvjedočio dobrotu, superiornost, kada je rekao najbolji ljudi jesu moja generacija, zatim oni koji dođu nakon njih, zatim oni koji dođu nakon njih. Tako da termin Selefije podrazumijeva dakle slijedjenje Kur'ana i sunneta pozivanje Kur'anu i sunnetu rad po Kur'anu i sunnetu onako kako su to razumijevali, radili, praktikovali ashabi tabini tabi tabina šeh Albani, Muhammed Nasirudin Albani, veliki ekspert u hadisu ima dakle opasan govor o selefijama pa je bio upitan odakle potiče selefizam i selefija odakle Dokle korijeni selefizma sežu? Pa je rekao, je su oni koji se pripisuju selefu. A selef jesu prve tri generacije kojima je Allah, poslanik sallallahu alihi wasallame, zagarantovao dobrotu kako je došlo u vjerodostanim hadisima. Čuli smo, hadis najbolji ljudi jeste moja generacija, zatim oni koji dođe nakon njih, zatim oni koji dođe nakon njih. Selefija je oni koji se pripisuju ovim generacijama, ovom selefu, ovim ljudima, ashabima, tabinima, tabi tabinima. Eh kaže, pratite. Kada smo saznali značenje selefa i selefija. Selefije su koji azhab, oni koji slijede ashabe, oni koji slijede ashabe, tabine, tabi tabine. Kaže, moram reći dvije stvari. Moram ukazati na dvije stvari. Prva. Pripisivanje selefija selefu. Kaže, nije pripisivanje Osobi. To nije pripisivanje osobi ili desetinama osoba. Kada se selefije pripisuju selefu, prvim tri generacije, to nije dakle pripisivanje ljudima. Već kaže šejh ovako, to je el intisab il el ismeh. Već je to pripisivanje isme, Učili smo tamo jedno od svojstava poslanika, vjerovjesnika, ismet, ili tako? Kod nas ima ime ismet. Tu malo ima teske, malo ima pohvale. El Ismet je sačuvanost od greške, bezgrešnost. A ovdje šeh Albanije ukazuje na bitnu odrednicu, a to je, kaže, pripisivanje selefu nije pripisivanje ljudima, Ebu Bekru Omeru, već je pripisivanje tom pravcu koji je siguran od greške, Oni su se podučili vjeri od poslanika sam, ispravnoj vjeri i dostavili su takvu ispravnu vjeru tabiinima. A oni su tabi tabiinima. Počele, poslije se počela vjera gubiti. Pa onaj koji se pripisuje ovim trima generacijama shabima, tabiinima, tabi tabiinima pripisuje se nečemu što je sigurno od greške. Pa kaže albani Rahimehullahu šeha za razliku od onih koji su došli poslije. Oni nisu bili sigurni od greške. Kaže, kasnije generacije šerijat ne hvali. Ove prve tri generacije šerijat je pohvalio. Allah je djelavala u Koranu, poslanik Muhammed a.s. u sunnetu. Kasnije generacije naprotiv Allah je djelavala kori. Većinu kasnije kori. Ove prve tri generacije Allah je pohvalio. Rekao da je zadovoljen s njima. Poslanik a.s. kasnije generacije ne. Pa kaže... Kako i stoji u ovom hadisu, najbolji ljudi jesu moja generacija. Zatim oni nakon njih, zatim oni nakon njih, kasnije je došlo u hadisu, poslije dolazi u hadisu, zatim će doći ljudi koji će svjedočiti, a njihovo svjedočenje se neće prihvatati. Ako se njihovo svjedočenje neće prihvatati u običnim stvarima, zar da se prihvati njihovo svjedočenje u vjeri? Zar da se bude sigurno u njihovo dostavljanje vjeri? Nije se sigurno. Mora se provjeravati ali ta sigurnost je potvrđena prvim trima generacijama. Kaže, kao što Allah, poslanik u drugom hadisu, hvali skupinu, a kori većinu drugih ljudi. To je ova skupina od 73. Pa hvali jednu skupinu, a 72 skupine kori. Većinu kori pred kraj svijeta. A skupina je, kaže, vrlo mali broj. Kaže, kada smo shvatili značenje termina selefije, da ovaj termin seže korijene do Selefu saliha i da su oni sačuvani od greške, dakle njihove generacije, te da će onaj koji bude i u tome također biti sačuvan od greške, kaže dolazimo do one druge stvari koju hoću da kažem. Dakle, kada smo saznali ko su Selefije, čemu se pripisuju, da to nije pripisivanje ljudima koji sad žive, sutra umru i gotovo. Odlazi sve s njima. Ne, već su se oni pripisivali tom pravcu koji je bio siguran od greške. Kaže, dolazim do ove druge stvari koje hoću da vam kažem. A to je, kada saznamo to značenje, kaže, nakon ovog saznanja i pojašnjenja, nemoguće je da musliman kaže, kaže Šehlbani, neću reći, da ima muslimana koji će reći ja se odričem a nažalost danas u tom vremenu u našem revno imaamo tako. Neću reći da, da da musliman kaže ja se odričem od selefizma. Kaže jer je to su ludo. To je naj nepojim, Ti se odričeš prve tri generacije. Ti se ograđuješ od sigurne vjere. Kaže neću to da kažem jer to je su ludo. Nemoguće da to kaže musliman. Ali hoću da kažem kada saznaš ko su selefije i ko je selef i koliko je on bio siguran od greške, nemoguće je da musliman ne kaže ja hoću da budem selefija. Ja sam selef. Ja sam selefija. Kaže šehe Albani, rahimahullahu ta'ala. Dakle, onaj koji shvati značenje selefizma i onaj koji shvati značenje selefija, na koga se oni vraćaju, nemoguće a da ne kaže jeli, da on nije selefija. Da on ne želi da bude selefija. Da on ne želi da uživa takvu sigurnu vjeru. Za koju je i čije nosio se Allahov poslanika alihi sallam obećao hajrijet dobrotu. Za koje je Allah je objećao dženecke bašće. Nemoguće da to musliman ne želi. Kaže... Odakle, odakle uzimamo ovu sigurnost da je taj njihov pravat siguran od greške bio? Da su ashabi, tabiini, tabi, tabiini bili sigurni od greške? Kaže uzimamo iz hadisa kojeg počesto danas u našem vremnom i znamo prepametni koriste taj hadis, ali uvijek kažem pametne volimo ali prepametne ne možemo smisliti očima i kada bi ušutili oni koji ne znaju ne bilo razilaženje među muslimanima A oni koji hoće nešto malo da pametuju dolaze sa ovim hadisom poznati hadis moj se umet neće složiti na dalaletu moj se umet neće složiti na zabludi pa kaže koriste ovaj hadis za kasnije generacije što je nemoguće kaže pogledaju stvarnost muslimana danas takav umet Nemoguće. Ovaj hadis govori o generaciji ashaba. Nemoguće je da se ashabi slože na zabludi, jer danas moguće je da se slože na svemu. Danas kako je vrijeme? Ovaj hadis govori moj umet se neće složiti na zabludi, odnosno moji ashabi se neće složiti na zabludi. Nemoguće. Zato dakle ova sigurnost ovog pravca dolazi s te strane. Također je rekao šeikh Albani Rahimehullahu Teala da selefu salih, ashabi tabini, tabi tabini, jesu oni na čije razlikovanje upozorio Allah subhanahu wa ta'la ta u Kur'anu, da se ne smijemo razlikovati od njih. Pa je rekao dželalala, "A men yushaqiqir rasul men ba'd ma tabayyana lahu al-huda, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nwallih ma tawalla wa nuslihi jahannama wa koji se bude suprotstavljao poslaniku nakon što mu je pravi put postao jasan i ko slijedi put koji nije put vjernika, i ko slijedi put koji nije put vjernika, mi ćemo ga Prepustiti onome što je izabrao dakle taj put koji je izabrao koji nije put vijednika mi ćemo ga prepustiti i nakon toga baciti u džehennem a užasno li on boravište pa ovdje kaže šeha albani rahimahullahu teala sebil mu'minin put vijednika jesu ashabi tabi, tabi tabini Allah je upozorio na razlikovanje od njih onaj koji se bude razlikovao od njih takav je izabrao put koji vodi do džehennema U suri Al-Baqara također imamo slična značenja samo kada bismo mi razmišljali o Kur'anu kada bismo se mi malo više družili sa Kur'anom kada bismo mi shvatili važnost Korana u našim životima kod nas je nažalost postalo sve usputno zato nam mjesto ovakva vjera zato kogod hoće može svašta da govori o nama zar nije rekao džalala wala fa in amanu bimisl ma amantum bi faqad ihtadu 21. strana. U Kur'anu: "Fa in amanu bimisl ma amantum bihi faqad ihtadu." Naleko prijevod: Ako budu vjerovali onako kako vjerujete vi, pa biće na pravom putu. Ko? Ako bude vjerovao kako bude, budete vjerovali vi. Kome se obraća ovdje? Ashabima. Kasni, ako budu vjerovali onako kako vjerujete vi, ih faqad ihtadu, biće na pravom putu. Oni je rekao nije rekao Allah dželle ako budu kasnije vjerovali kako što vjeruje ova ili onaj ne već je rekao onako kako vjerujete vi faqad ihtaddu wa anta wallu fa inna hum fi siqaq ako se okrenu od vaše vjerovanja onako kako vjerujete vi biće ovaj ajet nje također preveden kod nas kako treba biće u neprestanom cijepanju i neprestano se cijepamo Kogod, kako kaže Ibnu Qajim Rahimahullahu ta'ala, kogod se ostavi ovog puta, shaba, tabina, tabi, tabina, mora se podijeliti u skupine. Mora se stalno cijepati. Zato je rekao, ta spašena, podpomognuta skupina, rekao je poslanik Alihi Salosam, jeste ona koja bude na onome čemu sam ja i moja shabe. Na drugom mjestu, Šehal Bani Rahimahullahu ta'ala kaže, postoje ljudi koji sebi prizivaju znanje smatraju da imaju znanje. Kažu da imaju znanje. Koji negiraju ovaj naziv Selefije. Koji negiraju ovaj naziv i kažu da nema osnove. Da neko kaže za sebe ja sam Selefija. To nema osnove. Kažu neki priučeni. Kaže Šeh Albani to isto znači kao da hoće da kaže da nije, on kaže, ima ih ovdje oko nas mnogo, pripametniji koji kažu nije dozvoljno čovjeku da kaže za sebe ja sam selefija. Ne, reci ja sam musliman. To Ta, je tamam. Allah djelavala kaže pred krajem sura, u zadnjoj majdi sura Al-Hajj huve muslimin. On, Allah vas je nazvao musliman, tamam. Šta znači musliman? Pokoran Allahu. Je tako? Musliman znači pokoran Allahu. Ne onaj kojeg je rodio Mohamed i Fatima. tako? Onaj koji je rođio od babe i majke muslimana. Ne Musliman znači onaj koji je predan Allahu, onaj koji je pokoran Allahu. Esleme yuslimu glagol znači predati se. Musliman, dakle onaj koji vrši radnju, koji se predaje kome Allahu. Dobro, kako se ti predaješ Allahu? Kako se ti pokoran Allahu? Kao što su pokorne šije? Kako su pokorne sufije? Kako su pokorni ovi oni? Kako se pokoran? Kako se pokoravaš Allahu? Kako se pokoravali ashabi, tabini, tabi, tabini? A to je? Selefija Kako se Selef pokoravao Allahu Đalla Vala Pa kaže Nije dozvoljno, reci ti da si musliman Nije dozvoljno reći da si Selefija Dobro kaže, šehalbani to je isto Kao da mi hoće reći Nije dozvoljeno, da slijediš Ashaabe Tabine Tabi Tabine Nije dozvoljno Da slijediš Ashaabe Tabi Tabi Ina, tabini, tabi, tabine i tabitabine. Pa kaže, nema sumnje da ovakvo negiranje povlači za sobom ograđivanje i odricanje od ispravnog islama. Ispravni islam jeste islam na kojem su bili ashabi, tabini, tabitabine. Ostalo ništa poslije. Puno izvitoperenog tumačenja i učenja. I ispravan islam jeste samo onaj islam kojeg čovjek praktikuje kako su praktikovali ashabi, tabini, tabitabini. To je ispravno Najbolje, najsigurnije. Ostalo, ništa nije sigurno. Kako je rekao, imam Euzaji, reci ono što su rekli ashabi. Sustegni se od onoga od čega su se sustegli ashabi. Stani tamo gdje su stali oni. krejeni tamo gdje su krenili oni. Znaj da ti je dovoljno ono što je bilo njima dovoljno. Šta už više? Allah je za rekao, radi Allahu anhum, nije rekao za za tebe. Allah je rekao za njih da je pripremio dženeckke bašće. Za njih je rekao da neće nikada izaći s tih dženeckih bašće. Pa šta oš ti? Nješto novo? Neka ti bude dovoljno ono što je bilo. Ono što je bilo nima nima dovoljno. Kaže šeh Albani nema sumnje da ovakvo negiranje selefizma i selefija povlači za sobom ograđivanje ili odricanje od ispravnog islama na kojem su bili naši ispravni prethodnici i na njihovom čelu Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i sigurno će onaj koji bude na ovom pravcu Selefu Saliha biti na putu, pravom putu svoga gospodara, na uputi svoga gospodara. Onaj koji bude Selefija, onaj koji bude slijedio ashave i tabine i tabi tabine dosljedno. Ono što nađe od njihovog govora, praktikuje. Ono što rađe, nađe od njihovih dijela, praktikuje. On će biti na pravom putu. On će biti na uputi svoga gospodara Allaha subhanu wa ta'ala i kaže na kraju šeha Albani nema sumnje da je previše jasna odrednica da kažeš za sebe ko si ti, nakon što kažeš ime, prezme, odakle si da kažeš ja sam musliman na Koranu i sunnetu i na pravcu naših dobrih predhodnika selefu, saliha, pa da kratko kažeš to je najbolje, ene selefi, ja sam selefija i rekao si ko si i si i kakav je tvoj pravac i kako se ti pokoravaš svome gospodaru Allahu subhanahu wa zato je ponos i nema većeg ponosa da slidiš selef, da budeš selefija ali istinski Selefija, da as ashaabe tabine, tabi tabine, za koje je Allah zagarantovao svoje zadovoljstvo, da im svoje zadovoljstvo poslanika, ali i salo superiornost, dobrotu, vjeri, kojima je Allah garantovao džennet. Nema većeg ponosa i nema veće počasti od te. Kod učenjaka ehli sunneta val džemata, termin selef, Selefija uvijek se spominja u znaku hvale, Danas se mnogi ograđuju, odriču, negiraju, nemoju reći za mene, nemoju da nekućuju da sam ja selefija, zato što su mediji izvitoperili značenje ovog termina. Pa dobro, zbog toga treba da se ja odgrađujemo da shaba ta vina, tabi ta vina, jeli? Dokle će drugi govoriti o nama, ono što jesmo ili nismo? Kada ćemo mi početi govoriti o sebi? Govoriti o našim bitnim pitanjima vjere. Kaže Imam Zehebi, Rahimahullahu Teala, kada govori o osobinama hafiza, Allahove knjige i hafiza hadiza, koje osobine treba da ima kod sebe. Kaže, hafiz mora biti bogobojazan, mora biti čiste unutrašnjosti, čistog srca. Kao što vodi računa o svojoj čistoći spoljašnjoj, mora da vodi računa i o svome čistom srcu. Mora da bude jak, dobar u arapskom jeziku, mora da bude oštroman, proniciv, mora da bude drag ljudima, gostoprimljiv, sa svakim lijepo je mora da bude selefija. Kaže vam Zehebi u svojoj vrednoj izbirci Sjera Laminu Bela, ko hoće da se vrati 13. tom 380. strana. Mora da bude bogobojazan, čistog srca, dobar u europskom jeziku, oštrouman, drag ljudima i mora biti selefija. Kaže šehhul Islam ibn Taymija, rahimahullahu ta'ala, nije sramota onome koji ističe selefizam, Brani selefizam i ponosi se selefizmom. To nije njegova sramota. Naprotiv, to je dobro. To je istina. To treba prihvatiti. Njega treba pod jer put selefa je istina. Put selefa je hak. Zato, dakle, čovjek ne smije da se ograđuje od tog termina. Ne smije da bježi od tog termina, već treba da hrli ka istinskom značenju tog termina, odnosno treba da se upozna sa ashabima, tabinima, tabi tabi tabinima, sa selefom, ovim prvim trima generacijama, kakvi su bili i kako kaže Sheikh bin Baz rahimahullahu taala, to ne bude puko prizivanje ja sledim ashabe, a daleko si od prakse. Kakvi su selefije u znanju? Ovo kažem nama čuo si Šeh Albanija, pošto ti bi takav, il tebi sad ovo sve nešto umagli, ne vjeruješ u ovo, to mene ne interesuje. Onaj koji shvati pravo značenje selefija, selefizma i selefa, ne može da ne kaže ja hoću da budem selefija, ja sam selefija. E, jesi li selefija? Kakav je odnos selefija spram znanja? Pa ćemo vidjeti, jesmo li selefije u tom segmentu ili nismo? Na znanje nema nikog preče od selefija. Selefije su te koji najviše traže znanje i najviše poznaju istinu, kako je rekao Šejhul Islam Ibn Tajmije rahimehullah taala za selefije, za ehli sunnetu vel jamaa, rekao je a'lamu bil haqqi arhamu bil khalq. oni najviše poznaju istinu. Kako došao im vahij, došla objava uče zalažu se. Vidim par vas ima svetske olovke. Ostali ste Haman i Šafinu plemena. Pamtite sve što se kaže. Tako znanje se neće postići. Allah, poslanika Alihi Salosam, je rekao potpomozi se desnicom, zapisuj. Rekao je uktubu lijevi šah, zapišite Ebu Šahu koji je tražio hudbu na oprosnom hađu. Zapišite, valja pisati. ni Allah džaba se zakleo kalemom u Kur'anu i cijela sura nosi tako naziv. Treba učiti vjeru. Kaže Ibn Al-Qaim Rahimahullahu ta'ala za selefije i znanje. Oni su islamski pravnici. Selef u salih, selefije, ehli su neodžama, oni su islamski pravnici. Njihove riječi kruže među ljudima, ne od tara. Njihove fetve se slušaju. Njihove riječi kruže među ljudima. Oni su ti koji su sposobni da donose propise o halalu i haramu. Pa selefije vole znanje, vole islamske učenjake jedan od temeljnih principa Selefa i Selefija jeste traženje znanja. Znanje je osnova imana. Možeš imat iman bez znanja, ne možeš. Možeš sebi prizivati i govorit. Ja vjerujem. Ali ako ne znaš kako, a ne bih volio da sad nekoga ovde ispitujem. Kako vjeruješ u Allaha, sebi dadni odgovor. Kako vjeruješ u Allaha? Kako vjeruješ u Allaha? Poznato nam je, u Mektebima smo učili šest temelja imana, jeo tako, Erkanu liman, šest temelja imana. Vjerovanje u Allaha, Meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i Allah uđalovala odredbu. Svaki od ovih temelja ima svoje temelje. Ne možeš ti vjerovati u Allaha kako ti hoćeš. Ne možeš ti vjerovati u Meleke kako ti hoćeš. Ne mošte i vjerovati u Allahov odredbu kako ti hoćeš. Zato i znamo danas da najviše problema imaju muslimani sa vjerovanjem u Allahov odredbu. Kud mene zadesi? Pa što nije moglo nekoga drugog? Otkud baš ja? Kako vjerujš u Allaha? Kako vjerujš u sudnji dan? Ušta čovjek mora da vjeruje da bi vjerovao u sudnji dan? Da bi ispravno vjerovao u sudnji dan? Kako vjerujš u Allaha? u Meleke, u poslanike. Kako vjerujemo? Znanje nam je potrebno. Znanje nam je potrebno za iman. Znanje nam je potrebno za dobra dijela. Ne možemo raditi dobra dijela jer dobro dijelo nije ono što se meni svidi i tebi i njoj, petoj i desetoj. Već je dobro dijelo ono za što je Allah rekao da je dobro. I ono dijelo koje se uradi radi Allaha i koje se uradi kako je radio poslanike Alihi Salsom. A hajmo to uraditi ako ne znamo. Ne možemo ga uraditi. I neće biti primjeno kod Allaha, sigurno ne možemo bez znanja pozivati Allahu džel lovali, ali tako, ne možemo a zar nije u suri El Asr, Allah subhanahu wa ta'ala rekao da ćemo se spasiti sigurne propasti sutra na sudnijem danu ako budemo vjerovali, činili dobra djela i pozivali, prenosili istinu ako ne budeš dostavljao drugima ono što znaš od vjere u što vjeruješ i koju praktikuješ nećeš se spasiti dželnama Dobro kako pozivati? Kaže Džel lavala u suri Yunus. Usur Yusuf kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittabani. Slušaj Reci, ovo je moj put na kojim pozivam Allahu jasno sa saznanjem. Dobro, što znači ovo jasno saznanjem? Pozivati Allahu čovjeku se istresti u facu i reći, ja sam tebe skinuo sutra na sudnjem danu sa su svoji grbače, ja sam tebi rekao hošniš ne moraš, ima braće trgovace ali tako kada trebaju ovo prodati onda izaberu da slučajno nije rok trajanja istekao, da je lijepa ambalaža oko trgovca, oko mušterije ili pogotovo ako je žensko oko nje, pogotovo lijetaju samo da prodaju ovaj komandu njavog. A kad je u pitanju vjera hošniš ne moraš, ja odadar je. Ako ne može. Šta je rekao Allah dželle vala, "O reci, ovo je moj put na kojem pozivam Allahu ja i onaj koji me slijedi jasno saznanjem. Tvrdiš da si sledbenik poslanika Muhameda alejselavçam kako pozivaš? Kako ti hoćeš? Današ predavanja učenih ljudi daja nisu nimalo posjećena Tu njima neće ni malo škoditi. Takvi ljudi su navikli od ovog selefa da im broj nije bitan. Na njima je da dostave, a Allah će do drugih i dostaviti. Sigurno. Na njima je da kažu i da pojašnjavaju da postoji ova skupina u svakom vremenu, na svakom mjestu. Allah će dostaviti. Ali je pitanje nas, hoćemo li učiti vjeru ili ne? Kada se iskušenja dese, tek tada znamo koliko imamo vjere. I kakvi smo u vjeri. Znanje je kod Selefija najpreće. Putem znanja spoznaju svoga gospodara. Putem znanja pozivaju gospodaru. Putem znanja, na osnovu znanja, nakon Allah je dželavala dozvole, ostaju na pravom putu. Selefije vole učene ljude. Naprotiv, kod Selefija učeni ljudi su poput drugog babe. Selef, Selefije kažu da svaki čovjek ima dvoj dva oca, Svaki od nas ima dva oca, dva babe. Babo koji je nakon Allaha Čallao'ala bio razlog dolaska na ovaj svijet i osoba mu je baba u vjeri, koji ga podučava u vjeri. Kako postoješ poštoješ svoga babu, makakav on bio. Ha? Fino pričaš s njim, obhodiš se fino s njim, tražiš njegovo zadovoljstvo, što god zatraži od tebe, nije suprotno šerijetu, gledaš da mu dovoljiš, kako postoješ drugog babu? kako postoješ učene ljude. A bez njih ne možeš. Kako kaže Ibn Abdelbar, rahimahullahu, telu, džamil, bejana, lime, ufadli, učeni čovjek ti je poput plodonosne palme, rodne palme, s koje vazda na tebe padaju plodovi i ti jedeš. Vazda. Pa se lijepo selefija obhode sa učenim ljudima. Ti koji pustiš jezik ovom milionom daji, vidi se jesi li nisi? poštuju učene ljude na lijep način se obhode s njima ne spominju ih osim po dobrome ali ih i ne svetkuju jer znaju da su to ljudi da mogu pogriješiti ne uzdižu ih, ne svetkuju ih ali ih i zbog greške ne odbacuju pa ne može se desiti ovaj ili onaj da ja pogriješio za sva vremena u korpu za smeće takve se lefije nisu onaj koji da bude Selefija, neka se upozna sa odnosom Selefija sprem znanja i nosilaca znanja islamskih učinjaka. Selefije i fetve. Selefije najbolje znaju opasnost govora o Allahu, Allahove vjeri bez znanja. Pane žure s fetvama. Naći ćeš velikane, predvodnike Selefa, da su na ogroman broj pitanja znali reći ne znam. Poznat vam je slučaj i mama Malika, jel tako? Dolazimo čovjek koji je pobro poselima pitanja. Ide i mamu Maliku u Medinu i pobroo. Četrdeset pitanja, pobrao od naroda. Idem pa ću zapisati odgovore i poslije ću podijeliti odgovore. Reću vam šta je rekao ima Malika. Četrdeset pitanja. I dolazi pita Malika i Malik odgovarala Vrlo mali broj. Razilaze se koji je tačan broj. Vrlo mali broj. Kaže, dobro, šta ćemo s ovim? Kaže, ne znam. Kaže, dobro, ja ću ostati još sedam dana ovdje u Medini. Počeja navratiti opet. Došao, nakon sedam dana, odgovor je na ova pitanja. Kaže, ne znam. Šta ti je vola? Ne znam. Kao što je rekao poslanik, ali je sala od svama, Allah dželovala spominje u Kur'anu, i reci, ja nisam do onih koji se prenevažu. Moga ti ja odgovor, kad nema tog odgovora? Ne znam. Zašto? Zato što je opasno govoriti o Allahu, Allahu i vjeri bez znanja. To trebamo jedan put shvatiti. Ashabi su se čuvali, pogledaj, Abdullah ibn Omer, koji je bio najdosljedniji u sunnetu poslanika Alihi sam. imao ogromno znanje, prenio mnogo Adisa i on bi znao odgovarati, ne znam. Ima Malik se vratio na njega. Kaže, kada je Abdullah ibn Omer mogao reći, ne znam, što, što da ja ne kažem, ne znam. Selefije ne žure sa odgovorom opasno je govoriti o Allahu Allahove vjeri bez znanja nemaš argumenta iz Kur'ana i sunneta šuti, ne znaš jesu li o tome govorili ashabi tabiini, tabi tabini, tabi, šuti selef je i njihov jezik nije ono što danas imamo i vidimo pri onima koji kažu da selef je. kod selefa se riječi mogle izbrojati selef I selefije, prave selefije su svjesne riječi Allaha dželle ve alej, i sure Qaaf, mayal fizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. I čovjek ne progovori ni jednu riječ, a da kod njega nije onaj koji nad njim bdi i koji bilježi sve. Selefije su svjesne riječi Allaha i poslanika alejhi salatu waslam, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori samo dobro ili neka šuti. Selefija Ovo hadis. Ovo je vođa Selefa rekao, poslanik Muhammed a.s. Ako vjeruješ, ako tvrdiš da vjeruješ u Allah i njegovog poslanika, samo dobro šuti. Samo dobro govori. Ostalo, šuti. Vratite se na komentar ovoga hadisa pa ćete čuti šta kažu učenjaci. Nisi siguran ili u tome koristi ili nije? Ostavi se. Siguran si da u tome nema ni koristi ni štete. Ostavi se tako govora. Nema sva šta pričati. Selefije su dobro svjesne Hadis Allahov poslanika salusam, u kojem kaže doista čovjek izgovori riječ na koju ne obrati pažnju a zbog nje bude bačen u đehannam 70 godina Tu selefije na takav način selefije vodi računa o svom jeziku ne govore o drugima ne prihvaćaju vijesti tek tako zašto zato što Allah dželle kaže u Kur'anu ja u jeh alldina amenu in jaikum fasikun binab fatabinu ovienća konduge kakal fasik loš čovjek s nekakvom bi nebe. Prva sura u Omeđuzu je nebe. Međutim, kakva vijest? Tako se prevodi. Nebe je velika vijest. Zato se za vjerovjesnik kaže ne bij. Jer je ne došao sa vjelikom vješću. Dakle, kad ti neko dođe sa bitnom vješću provjerite fe tebeyno an tusibo qauman bi jahalatin fa tusbi ala ma faaltum nadimin dobro provjerite da ne biste po neznanju postupili pa drugima učinili nepravdu i posle se zato morali kajati često se postavi pitanje provokatorsko pitanje selefije i četiri pravne škole selefije i hanefijski mezheb selefije i hambelijski mezheb selefije i šafijski malikijski to pitanje nije ispravno Nema potrebe postavljati to pitanje. Jer su selefije sljedbenici četiri pravne škole. I imami četiri pravne škole su selefija. Ebu Hanife je bio selefija. Ebu Hanife je slijedio, ashabe shabe ta vine, tabi ta Govorio je, dokaze uzimam iz Korana. Ako ne nađemo u Koranu, uzimam iz hadisa. Ako ne nađemo u hadisu, onda kod ashaba. Išao je tim radu slijedom, bio selefija. Ima Malik pogotovo, imam Šafija pogotovo, imam Ahmed ibn Hanbel pogotovo, oni su bili Selefije. Što pitaš? Nema razlike između Selefija i imama četiri pravne škole. Možda kasnije u Mezhebu sva, sva šta se donijelo. Svašta se donijelo. Pa kažu, mi smo Hanefijskog Mezheba, a ovakve ili onakve akide koja nije Ehlisonetska akida. Ešarijska, Maturidiska ne. Donijeli kasnije natruhe. Ti mijenja, ja odpričam. Zatim, selefije je ahlak. Selefije je ahlak. Selefije i lijepo ponašanje. Selefije trebaju da budu najljepšeg ponašanja. Jer su ashabi tabiini, tabi tabiini na čijem čelu Allahov poslanika alihi sallam bili najljepšeg ponašanja. Jesi selefija? Pogledaj svoje ponašanje. Jeli li ispravna tvoja tvrdnja da slijediš Selefu Salih, da slijediš Ashabita vine, Tabita vine, pogledaj svoje ponašanje. A brojni kuranski ajeti i brojni hadisi govore o vrijednosti lijepog ponašanja. Ne mogu se pobrojati. Selefije su najpriče na Kurana i sunneta. Ashabi su slijedili Kurani i sunnete govorili neću ih ostaviti ni zbog čije govore. Selefije ne ostavljaju Kur'an i Sunnet njih zbog čije govora: Makonj bio, ovaj ili onaj. Pa zar nije došlo u hadisu da će najteže na vagi vjednika na sudnjem danu biti lijepo ponašanje? Zar nije došlo u hadisu da je rekao poslanika Alihi Salavca, meni od svih vlasti biti najdražiji i najbližiji oni koji su, najbliži sutra na sudnjem danu i najdražiji sutra na sudnjem danu biti oni koji su, najljepšeg ponašanja zar nije rekao da ono što najviše uvodi u džernet jeste bogobojaznost i lepo ponašanje, haddisu la hara možeš da pričaš koliko hoćeš Ispomniš hadise i hadise pa selefije jesu ljudi koji su najljepšeg ponašanja istinske selefije oni koji slijede ashave, tabine tabi, tabine koji se nadaju Allahom za dovoljstvo, koji se nadaju džernetskim bašćama koji se nadaju hajrijetu dobro, dobro. oni koji su lijepog ponašanja se lijepo obhode sa svima, u hadisu je došlo inna Allahe ketebel ihsane ala kurili šejih. Şey. Doista Allah propisao lijepo ponašanje prema svemu, prema svima, nema izuzetka. Prema svima se treba lijepo obhoditi. Selefi je i tekfir, što se prigovara Selefijama, tako, Selefi je priznaju propis tekfira, postoji tekfira. I to je poznat propis postoju Allahu ejallahu vele vjeri. Međutim taj propis ima svoje uvjete, ima svoje prepreke. Uvjeti se moraju ispuniti i prepreke se moraju moraju nestati te prepreke da bi se neko od muslimana mogao proglasiti nevjernikom. Međutim to je najopasnije pitanje u vjeri, kao što tamo postoji zarazni odjel u domu zdravlja ili u bolnicama, isto tako postoji i ovdje u vjeri, dakle, opasno opasan teren. Kao što tamo ne ulazi bilo ko, već ulaze najpoznatiji doktori, najsposobniji doktori isto i ovdje. Učeni ljudi se bave tekfirom u većini, u većini slučajeva, u većini pitanja. Postoji tekfir, međutim, dakle, o njemu govore učeni ljudi. I oni provjeravaju ove uvjete i ove prepreke. Oni spuštaju propis ako treba na pojedinca. Postoji tekvir, ali nije, te, nije tek tako lahko jeli, sprovoditi ga. Selefi je ljubav mržnja. Selefi je ljubav mržnja. Selefi ha, vole onoga kojim se sviđa. Lijep, lijepa, a volim ga, volim je. Prijateljem s onim od koga imam interesa, otvori novčanik, može li šta jeftinije i ostalo? Ne! Selefije jesu one koji vole i mrze, prijateljuju i neprijateljuju, uspostavljaju vezu i prekidaju vezu radi Allaha dželavala jednog jedinog. Radi vjere. Ni zbog čega drugog. Selefije nemaju kao neki drugi svoga šeha i na osnovu njega vole i mrze. Na osnovu njega prijatelju s drugima i neprijatelju. Na osnovu njega uspostavljaju u vezu s drugima ili kidaju. Ne. Selefije mi, mi smo takvi. Mi samo volimo i mrzimo. Prekidamo vezu i uspostavljamo vezu prijateljoj i neprijateljama radi Allaha i njegovog poslanika. Ko vjeruje u poslanika, ko slijedi poslanika, ko voli cijeni poštuje poslanika Alihisallatu vesselam, volimo ga i mi. Poštujemo ga i mi. Uzimamo ga za našeg prijatelja, uzimamo ga za našeg, za našeg brata. A onaj koji nije takav, njega ne prihvatamo. Dakle, nismo poput drugih. Jesi li iz mog džemata, dobar si, volim te, cijenim te. Slušaš moga šeha, dobar si, prva liga, ne. Slijediš Kur'an i sunnet, makar bio na kraju svijeta, kako su govorili naši prethodnici kada čujem na kraj svijeta da je umro jedan od sljedbenika sunneta kao da je zamro jedan dio moga tijela kao da je umro jedan dio moga tijela. Tako su se doživljavali. Selefije i novotari, novotarije. Selefije su najudaljenije od novotarija. Onaj koji tvrdi da slijedi ashabe, tabine, tabi, tabine, takav je najudaljeniji od novotarija. Novi stvari u vjeri. Jer se zadovoljavaju onim na čemu su bili ashabi, tabini, tabi, tabini. To im je dosta shvataju, znaju, ubjeđeni su da je vjera upotpunjena i ono što je bila vjera za vrijeme Allahog poslanika, Alihi salacom, to će biti vjera uvijek. Ono što nije bila vjera tada neće biti nikada. Ono što od vjere nisu znali učesnici bedra, što nije znao Ebu Bekriomer, to nikada neće biti vjera. Allah je vjeru upotpunio, svoju blagodat time upotpunio prema vjednicima i na to više ništa ne dodaju, niti od toga oduzimaju. Praktikuju vjeru kao oni kojima se pripisuju ashabi, tabiini, tabi, vini. Tabi, tabi Ako primijete da neko radi nove stvari u vjeri, ne usuđuju ga odmah. I ne bilo kakve stvari u vjeri, već dakle, stvari za kajda, uzubjeđenja. Mnogi momci kažu da se lefije ne ovdje računa jeziku. Ima i muškaraca i žena da ne bude samo drlje i kamenje po muškarcima puštaju jezik 120, autoput nema granice, pričaju vide čovjeka uzeo tespih radi ovo ono, novotar vratite se na knjige Selefa Govorli su da su novotari oni koji čine nove stvari u Aqaidu, ne u Fikhu u Fikhu Fik je široko poglavlje širo, široka oblast u fiku mnogo pitanja ima za koja nema dokaza I ono što je mene naljutilo od braća i sestara, a mogu i ovdje da postavim i vjerujem da bi dobio slične odgovore, namaz po sunetu, namaz po sunetu kad smo uzeli knjige, vratili se na knjige, vratili se na hadise Allahovog poslanika, ali više tih novotarija u namazu ima kod nas nego kod starih ljudi. Mnogo šta momci i djevojke, braća i sestre rade u namazu, to što nema dokaza. I dobro, i sad ti Novotar? Bilo volio da ti neko kaže da si ti Novotar? Što možda vežiš, prsa, što vežiš ruke na prsima, zato nema dokaza. Niti je neko od velikih imama govorio za to. Za to nema dokaza. Što se spuštaš ovako ili onako na, na seždu, za to nema dokaza. Novotar jeste onaj koji čini nove stvari u Aqaidu. U Aqaidu i selef, selefije ne obtužuju čak ni takve sve dok ne uspostave dokaz nad njima dok mu ne pojasne da je to nova stvar da je to pogrešno uvjeđenje pa taj ako prihvati i dalje ustraje kaže jes sinko dobro je to ali ti svojim putem ja svojim putem onda se može reći za njega za njega da je novotar i upozoravati na njega reći za njega da je novotar upozoravati na njega prije negoli čovjeka Pogledaš oči u oči i pojasnili smo nama treba da bude cilj. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu ono što želi i sebi. Treba da nam bude cilj prije svega moraš se boriti, zalagati, Allaha dželle moliti da budeš ostarnika dženeta. Zatim i druge da naučiš za sobom. Svima bi nam bilo drago da uživamo, kao što nam je drago i ovdje, osim zavidnicima, zlobnicima, jer tako, drago nam je i ovdje da na Dunjaluku uživamo u dobru. Ne može se ući u džennet na Hiretu prije nego li se uđe u džennet na Dunjaluku. Džennet na Dunjaluku postoji. Treba ući na njega, u njega, na Dunjaluku da bi se ušao u džennet na Hiretu. Zato ne trebamo biti, ja često kažem kada su u pitanju drugi, dobre smo kad je, a kada smo u pitanju mi, dobri smo advokati. Obratno. Obratno. Sebi sudi, sebe kreši, što god može više, a drugima traži opravdanje, pojašnjava i ne govori javno drugima, već sjedi oči u oči u upri njegove oči pa mu pojasni, pojasni vjero. O ovom se može govoriti, ali uglavnom prezime Selefije jesu oni koji se pripisuju Selefu ashabima, tabiinima, tabi-tabiinima. Ne pripisuju se samo svojim jezicima, ve cijelim svojim životom. Odnosno, razumijevaju Kur'an i sunnet kako su razumijevali ashabi, tabi tabiini tabi koji su to razumijevanje preuzeli od Allahovog poslanika, ali ih a on je bio podučen od Allaha preko Džibrila. I ponos je, i počast biti na tom putu, jer je to siguran put do Allaha dželle vala za tojs Allahu molim da mene i vas učini od takvih subhaneke ve hamdika shedo la ilaha lencestekur katu belik